Jeden kráľ mal dvanástich synov pekných, vyrastených ako jedle šuhajov a jedno druhému tak podobných, že ich každý na prvé oko za bratov poznal. A Verusaj nemali čo deliť jeden od druhého, lebo rok po roku jeden za druhým narodili sa na svet. Rodičia ich všetkých veľmi radi mali. Výpad. Prvá pozícia. Preťa. A obrán. A na hlavu. Pozor. A na bok. Prehráva. Prehráva. Teraz jabraček. To je lepšie ako Tane. Alebo francúština. Pozor. Pozor. Dobrý deň, namička. Dobrý deň. Prešla, ako by nás tu ani nebolo. Isto Juda, čo trápi. Možno choroba, alebo také dačo. Pozrite, je v záhrade. Zhovárá sa s oteckom a... Plače. Plače? Bratia, musíme sa prezvedieť pravdu. Ty si z nás najmladší. Teba má matka najradšej. Tebe isto zradí. Choď a spýtaj sa. Ale ja... No tak chod už. Mamička. Mamička, povedzte mi, prečo ste od jedného času taká smutná? Ach, syn môj drahý. Ak ti poviem zle ak ti nepoviem, že je ešte horšie. Veď, mi už tak radšej povedzte, čo je. Ach, veď ti poviem, poviem, boh, daj, by som ti radšej povedať nemusela. Ale to už ináč nebude. Vidíš, syn môj, vy ste dvanácti bratia a žiadnej sestry ste nemali ani nemáte. A toto bolo dosiaľ naše i vaše šťastie lebo váš otec to prisahať musel, že len dovtedy smie svojich synov pri živote nechať, im sa mu nenarodi céra, aby jeho synovia nikdy sa nedozvedeli, že dakedy sestru mali a jeho céra, aby sa nikdy nedozvedela, že dakedy mala bratov. A teraz sa cítim v nádeji. A všetko sa mi tak vidí, že nebude mať syna, ale céru. A ak vám sestru porodím, tak vy všetci musíte zahynúť, Váš otec vám o tom nič nedá znať, ale popredku vás pošle na druhý zámok. Tam vás dá pobyť v tú noc, keď by sa vám narodila sestra. Z najvyššej veže sa vy pozerajte v noci na náš zámok. Keď uvidíte 13 sviec horieť, tak sa vám narodil 13. brat a vtedy sa nič nebojte. Ak by ste ale uvideli len jednu sviecu, utekajte. Puste sa vy všetci spolu do sveta. Výpad! Obrana! Druhá pozícia! <laughs> <Úbok. slíň> <Sek. skrý> Teraz ty najmladší! Počuješ? Sedí tu ako bez duše. Čomu je? Čo ste vraveli? Odkedy si sa s matkou zhováral, len sedíš, rozmýšľaš, neješ, nezabávaš sa. Bratia, keby ste vedeli, že čo my... Ticho! Prichádza otec! Synovia moji, vaša matka je akási chorá. Vidíte, ako sa dlhší čas trápi. Potrebuje pokoj. A tu s vami, že vás je toľko, nikdy nie je ticho v dome. Pôjdete na náš druhý zámok. Tam sa môžete do dobrej vôle zabávať a hrať, kým vaša matka ozdravie. Potom vás dám zavolať naspäť. Ako rozkážete, otecko? Pripravte sa na odchod. Už sme tu. Nikoho tu nebudeme vyrušovať. <savňujú> Môžeme sa šermovať a zabávať, koľko sa nám len zachce. Bratia, počkajte chvíľu. Musím vám niečo povedať. Môžeš? Hneď po tejto partičke. <savňuj> Vypočujte ma! No tak vrav. Matka mi rozpovedala, že ak sa nám narodí sestra, otec nás dá zmárniť. Vraj to kedysi dávno prisáhal. Musíme preto hore na veži dávať v noci pozor. Ak uvidíme v našom zámku horieť 13 sviec, narodil sa nám brat. Ale ak bude horieť len jedna, narodila sa nám sestra a my musíme zutekať. No na môj veru, to je správa. Teraz už ani mnenie je do spevu. Idem prvý na vežu. Poď so mnou. Bratia, o polnoci vás prídem vystriedať. Teraz už viete, na čím som toľko prenišľal. Prečo som chodil ako bez duše? Vidím svetlo. Jedna svieca už horí. Počkaj! Možno sa rozhoria aj ďalšie. No čo? Horia? Nie. Vidím stále iba tú jednu. Z nášho zámku vyrazili jazci. Vojaci, ktorí nás majú zmárniť. Bratia, narodila sa nám sestra poberme si zbroj, peniaze sa najmä na kone a utekajme! Tak bratia putovali, na dlhej ceste potrovili všetky peniaze, popredali naposledok i kone, i kráľovské šaty, i zbroj. Obšarpaní, otrhaní a vyhľadnutí prišli napokon do jedných veľkých hôr. Keď už tak ustali, že od chôdze a hladu ďalej nevládali, Prišli k jednému starému pustému zámku. V zámku všetko pohotvárané, nikde živej duše. V Vprostred zámku palota a v nej dlhý dubový stôl a na ňom pre dvanásť osú prestreté. Pri každom tanieriku po kúsku chleba. Bratia, chlieb, ja už od hladu ledva na nohách stojím. Najedzme sa. Dajme si chlebík. Počkajme, bratia. Nepatrí sa cudzieho dotýkať. Radšej nájdeme v zámku toho, kto to prestrel a spýtajme sa ho. Nedbám teda. Pohľadajme domáceho pána. Pozrite, bratia. Chíška. A v nej je slamená posteľ. Pri nej je stolička. A na stene šaty a zbroj. A tu presne taká istá. Aj tu? Slamená posteľ. Pozrite len... Na vlas rovnaká. Dvanáct z by tu na nás čakali. Trináct! Ale táto posledná je zamknutá. Poďte, bratia, pomôžte mi. Mocné dvere, dubové. A zámka ako z kameňa. Pozrime kľúčovou dierkou. Postieľka celá zo zlata. A vedle nej zlatý stolec a na zlaté šaty pre nejakú dievčinu alebo ženu. Otvorte! Zácná pani! Nie je tam nikoho. Nič je, bratia, ostaňme tu. Tu nás už otec háda mnenájde. Tak je. Poďme k stolu. Pozrite len, v miskách na stole je teplá polievka. Dobrú chuť, bratia. Dobrú ako dobrú. Od je dobrá aj obyčajná polievka. Ale najnakšiu stravu sme boli naučení. Na pečienku sme navykli. A tu zákusi, sestru, toľkú biedu musíme trpieť. Je z dobyčajnú polievku a suchý chlieb. Tá, ak sa mi dakedy dostane do rúk, naskutku ju zmárni. Brate, a vede nám to sestra. Sestra, čo sme ju nikdy ani len nevideli. Čo z také máme? Len biedu. A toto chudobné, biedne jedlo. Tak žili tu bratia celých 15 rokov. Čakali v biede, kým otec na nich zabudne a prestane ich hľadať. Za ten čas doma ich sestra dorástla a len tak krásou prekvitala. Rodičia už aj zabúdali na synov, také milé bolo toto dievča a tak dobre vedelo svojim štebotaním a vyspevovaním celý zámok zabávať, že ono bratu malo. O tom nesmel v zámku nik ani najmenšie naštrknúť. Spievaš pekne. Ja som kedy si takto spievala. Ale nie je tak smutné. Či ti nič veselé na u mne prichodí? Veselé? Veru, nič. Veď som tu sama ako prst. Sama ako prst? Však máš mňa a otecka. Mám a ľúbim vás veľmi. Ale mám na mysli takého, čo by som sa s ním mohla zabaviť. Máš komorníčky, služobníctvo. To sú cudzí. Poveďte, či som ja nikdy brata nemala, ani nebudem mať? Veď preca každé dieťa má alebo bračeka, alebo sestričku. Ach, dcera moja, nepýtaj sa ma už toľko. V celej rodine sme len my ja. ty, ja a otecko. To som bola sama vždy. Bola, nebola. Čože tie potom? Keby si to vedela, nepotešilo by ťa to. A veru potešilo, mamička. No, že mi to povedzte, lebo sa budem celý život preto trápiť. No už teda, poviem, dieťa moje, len ma by nesmieš vyzradiť. Mala si 12 bratov, ale otec sa kedysi zaprisahal, že keď sa mu narodí dcera, všetkých synov zmárni. Tak tvoji bratia ušli pred otcom. do sveta sa pustili. Otec ich dal na všetky strany hľadať. Ale ako by sa podzem prepadli. Nuž, a či ich to, mamička moja, naozaj nikto nemohol nájsť? Veru, nikto. Ach, nuž, veď, ja ich pohľadám. Je to veru ťažká a veľká úloha. Veru ťažká. Dosť vojska sa tých už nahľadalo. A predsa ani chýru o nich. Kdeže by si ty šla, také malé dievča? Ej, veru, som ja už dosť veľká. Pôjdem ja len z dediny na dedinu, z domu na dom a všade sa povypitujem. Veď jazda sa len do zeme neprepadli, že by ich nikto nebol videl. Ticho, ticho, dcera moja, otecko prichádza. Čo to tu zase moje vtáčatko, dievčatko, šteboce? Otecko, idem bratov do sveta hľadať. Bratov? Akých bratov? Mojich 12 bratov, čo v strachu pred vami z domu zutekali. Mamička mi všetko povedala. Nemáš bratov. A ja nemám synov. Keby na tomto svete boli, moje vojsko by ich isto našlo, alebo aspoň zmienky o nich. Určite ich divá zver v lesoch roztrhala, alebo našli svoj koniec v hlbokej priepaste. Ja i tak pôjdem. A bratov si nájdem. Nepôjdeš! Doma zostaneš! Malé deti sa nemajú čo po svete túlať! Ak mi to nepovolíte a do sveta ma nevypravíte, na skutku sa i ja zmárnim a potom už nebudete mať nič a nikoho na tomto svete! Cerenka moja, oľutoval som sto svoj sľub, za ktorý som o prišiel. To da teda, a spróbuj bratov pohľadať. Zapriahnite tri koče! Prvý bude plný zlatá peňazí, druhý plný stravy a poživne a v treťom sa bude viesť princezná. 20 sluhov a 20 služobníc s ňou do sveta pôjde a beta, ak sa jej čo i len vlas na hlave skrýví! Naveľa to rodičia cére povolili, a vypravili ju s peniazmi aj s mnohými sluhami do sveta. Šla ona z dediny do dediny, z krajiny do krajiny, tu nikde o jej bratoch ani chýru, ani šľaku. Pomali sa peniaze minuli, a sluhovia ju jeden po druhom pozanechávali, bo nik nechcel s ňou chudobu a biedu znášať. Samotná, ako palec putovala i ona do tých hôr, kde jej bratia bývali. Na tretí deň prišla do toho starého zámku. Pán boh, daj dobrý deň! Je tu niekto? Dobrý ľudia! Nie je tu, tu nikoho. Niekto tu musí bývať, však je stôl prestretý. Jeden... 8, 9, 12, 12 taniérov a 12 kúskov chleba. A zdá mi len dovolia vziať si jeden krajček, keď ich je tu 12. Suchý je chlebík, suchý veru, a tu izba. A v nej postel a stolička a tu druhá a ďalšia a ešte jedna. Dvanáct. Dvanáct tanierov, dvanáct izieb, dvanáct stoličiek, ako mojich bratov. A posledná, trinácta zamknutá. Nejde to. Už som na toho medveďa. Čo tvoj medveď, ale tá moja líška, ktorou som... Bratia, niekto prirádza. Ticho, musím preč. Ale... Podme, bratia, poďme Poďme, bratia, poďme. Do tejto poslednej paloty sprobujem ešte raz. Zlatá postielka. Zlaté šaty. Zlatá stolička. Pod tú sa učupím. A teraz ticho, ticho. Ech, bratia. Tak to ste mi chlieb skrýli. Vráťte mi ho. Kto by ti tu chlieb skrýval? Čuž čo máš. No veď tu nie je. Pozri, že mám pri tanieri prázdne miesto. Keď ste mi ho neskryli, tak ste mi ho zjedli. Kto by sa to na tvoj chlieb lakomil? Nepokúšaj nás. Ejba! Veď viem, že vám nikdy nie je dosť na tom, čo tu máte. Na veky sa žalujete, že musíte hľadom A ja len toľko mám, koľko A teraz mi ešte aj z toho beriete. Aj, suchý chlieb. Boli časy, keď sme pečienku jedávali, keď sme si žili po kráľovsky. A teraz za jeden suchý chleba toľko zvady. Všetkému tomu príčina je tá naša sestra, za ktorú sme museli z domu zútekať. Keby jej nebolo, jej veru by sme si žili ani v raj. Tak je tak, veru, je! tak je! Ona je všetkému na vine. My držme spolu a nevaďme sa. Bratia, potom ten chlieb musel vziať niekto cudzí. Behol do paloty, uchytil chlieb a zmizol. A možno je ešte tu na zámku. Poďme, pohľadajme ho. A keď ho nájdeme, tak ho zabijeme. Načo tu medzi nami roztržky robí? Aj o ten ostatný kus chleba nás chce pripraviť. Hľadajme, bratia. Ode, hľadajme. hľadajme. hľadajme. Pozri sa pod Nikde nič. Nie, nie, nie. Ah, nie, nie. Ah. Duše. Musel uísť o plán. Bratia, poďme spať, Ráno ideme na poľovačku. Pravdu máš, najmladší. Ráno je múdrejšie večera. Dobrú noc, bratia. Ah, dobrú noc. Dobrú noc. Ktože to len mohol byť? Ešte dobre, že ho bratia nedochytili. Istotne by ho zmárnili. Čo je to? Ako by v tej zamknutej palote niekto bol? Ale nie to nemožno. Dvere sú ako z kamene a zámka je... ...odomknutá? Hej! Ak si dobré, poď von! No, nejdeš. Nuž, tak si po teba idem s holým mečom! Nie! Nie, ja som to. Dievčina. A sa na mamu. Ty si... Som tvoja sestra. Neublížuj mi, prosím. Ja za nič nemôžem. Viem, že ty nie si na vine. Neboj sa ty, sestra moja, nič. Len tu ostaň, kým ťa neprídem zavolať. Ja to s bratmi dojednám, že ti nič neurobia. Zajtra ich trochu pribavím na poliovačke, kým aj polievka na stôl príde. Ty každému z chleba odlom a z polievky odiec. Veď uvidíme, čo na to povedia. Na druhý večer, keď sa bratia navrátili z mal každý odlomené z chlebíka a odjedené z polievky. Sestra, učupená pod zlatým stolčekom v 13. palote, pozorne načúvala. Hop! Tu predsa musí takto byť. Pozrite, každému nám i chlieb, i polievka chýba. Ani nehezme, len poďme a hľadajme ho. Musíme ho dostať a na mieste zabiť. Počkajte, ale ak by to takto z rodiny, alebo naša sestra tu bola. Hej, tej by sme veru neodpustili. Ona je všetkej našej biedy príčina. Hľadajme len za to, že ju zmárnime, ak je to ona. Či by ste boli takí ukrutní, vlastnú sestru si zabiť? Bratia. Ale ak by nás tá naša sestra už rok ohlade a smede hľadala a teraz by nás domov volala, že nám otec už nič neurobí. Rok nás hľadala, ohlade a smede, vravíš? Domov nás volala a otec nám nič neurobí, tak by sme jej aj odpustili. Poďte, bratia. Poďte. Tu je. To je naša sestra. Ponáša sa na našu matku. Čo sa len o nás mysleli, keď sme sa jej nevinnej smrťou zastrájali? A vodne v noci preklínali. Odpustná se. sestrička. Nemám vám čo odpúšťať. Som šťastná, že som vás našla. Bratia moji. Poďme teda spolu domov. Na náš zámok. Poďme. Poďme. Dajdete? A ani sami neodslúžite, že som vás od toľkých rokov tu choval? Starec, vlasy má biele ani sneh a šedivý ako hľup. A akože sa vám máme odslúžiť? Deti moje, i to vám poviem, ako sa mi odslúžiť máte. Ale najprv i to počujte, kto som ja a na čo ste tu boli vy. Ja som, ako vidíte, vášho otca vlastný brat. Ja som ho vychoval a býval som k nemu vždy dobrý. Ale on ma z mojej krajiny vyhnal. Ja som potom ako chudobný človek o dvoch rukách pracoval, kým som tú stravu zozbieral, ktorú som vás živil. Potom som moju krajinu na pusté hory zaklial a vášho otca tak preklial, aby nikdy nebol šťastný ani na svojich potomkoch, kým vy za jeho hriechy hladom a biedou to nevytrpíte, čo som ja tiež kedy trpieť musel. Vy ste to všetko pretrpeli a teraz už môžete šťastne panovať. Koľko je chyžiek v tomto zámku, toľko veľkých zámkov nájdete v mojej krajine. Každému z vás dávam jeden. Ale ešte vola, čo musíte vykonať. Najmladší z vás mi hlavu zotne. Dlho oni na to privoliť nechceli ale starec im napokon rozkázal a ten najmladší mu stial hlavu. V tom, ako mu hlava odpadla, on sa na prach rozsypal, zámok pustý sa prepadol i s ním, ale namiesto toho stála okolo nich odkliata krajina s trinástemi zámkami. Dvanásti bratia svojich dvanáct a trinásta sestra svoj trinásty zaujala v ktorom našla aj svojich rodičov. Tak sa radovali zase všetci spolu a panovali dlho a mocne.